o njeri më agërra këbira bike lkerim e që të mashtroj pra e që tra, të trajtoj ti që për këtë dit nuk fa të mendu fare e, do të thët e dishe ti se këtu ke marrë në, këtu ke kuptime ka jeti asë fa të më lejmruna me shumë lejmrime dhe para më lejmrime të vërteta se kjo është intenta dhe kjo fundita. e fundita të shpo e seshtojnë pak a i që shiti edhe bleu gabim duqan a e se dintë se ka funditja A i që mësoj edhe nuk mësoj në banka të shkollës, a se dinte se ta është ka fundi vitit përfundoj njotë ata. A i që lujti një futbal edhe nuk u nga zhu mirë, a se dinte që si dhët mundë. A i që nuk u pregatit për një lojë bokse, a se dinte që si të rëzojnë tjerë, në rëndën e fundit dhe për para fundit. A të rëzojnë, ato nuk pysim se si pregatitit, të, të të të të të të të të të të të të të të t ase din se vjen veç të aji puntor që nuk pëloj edhe nuk ku angazhu verës aji kurar dini qerë qëka i thuj ti ase dishe se ka dhimëna edhe kja shumë normal Allahu Jelle, jelanë të të i thajtë do njërë prejneve ja ijuhe l'insanu baghe rrekë bi rabbike l'karim o ti se gumbur se dite për vete se harroba ate që ish indarëshme edhe ish bujar e ti kisht afru gjithat mirat alledhi i khalatak aji që te krioj Osteq tëndërtoj në forty ëbir e Cinatëri mëita mijënë të përíky Comerkë tëndërtoj në të vër Ал burënë Osteq tëndërtoj në yi afwirënë në të për�ôser në dhe dhe dhe goal E dhe bëk e bučur án nivënjeri në thë që drawn e për calik sëry Qëndërë nëchë qëga, qëndërë në sh куда Po Po stai që edhe të tips tufë në të të që qëtë fuërme Jo nuk është ashtu, ju përbësh një shtron ditën e përgjithsisë. Këtu dëshirojta ndërlidhe edhe me surën El-Qarie. Mirë deri në 11 kur përshkruan këto gjitha të gjitha ato vajetat që pak në formë te të ndërzuar në dinj. Po. Besa e thotë, kto për të njerëzit kur është me çon do vëllidh. E se për këtë ati do të njerëzit do të ajo është ditë kur njerëzit bënë insektet të, të shpërndara do nukun nesëh fërashë mbësosur dhe, dhe kotrat bën cilësi shpritim si çte është ai përket atij që rëndohet me shojë veprave të tij ai është në një jetë të këndshme tani pratajë izbatojnë vallahi amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya një pun prej punëve që do të ndodhen kët ditë është mmatja e punëve do thotë vjurja e peshorjes allahu tani kuran-e kerim U në da'u l'mawazin e l'kishti li johu me l'kijama. Do t'i dhem pëshojat për timat punë ditën e gjikimit me të drejt. Edhe Allahu Gjellë Gjelari u gjithë mojnë për nënë, me të drejt. Tha ditën e gjikimit, një punë për punë nga që do t'a bojmë, do t'i dhem pëshojen për makin e punë nga tua, edhe ata tha, bil kisht me të drejt, me të kësi të vërtejt. Sa drejt, prafë, sa drejt, edhe ata ka prunë kurani kërimë s'ka gjohë që se ka Thalatin... tek ki kitab i marë, ki libri shëjt. Ka thonë se, ka me një amel mithale dhe rratin, kajrë njëra, një atom ku shë ka punu mirë, du t'a pëshojt, u një atom ku shë ka punu kje, edhe ata du t'a pëshojt. Në kurani kërin, ka shku kurani kërin edhe ma larkë. Ka thonë, edhe ma pak se atomi, wala asgara, wala akbara min dhalik, edhe në mej vogël se atomi në adim tashkohë në fundit, Ja për shkak të mëshka të më thonë vërtet u fetarishtë, kështu kështu kështu kështu të jesh bidafta jonë, çrka ta trofa. Çrka ta trofa në shkencë më thotë, çfarë jo është drejtas, çfarë jo morale është përsëri. Kanë thënë se mazbulimë zbulimin e atomit kanë zbulimin e tij. Ja për shkak të atomit e çakam Kur'anit tim shumë atë. Zërfëlla darrë. Te kaç kur ekemi pasë atomi ndahet në pjesë, njënjë prej pjesëve të tindta të atomit të kaje një elektron, çetra kaje një proton, njënjë kaje një neutron, neutronë elektronë protoni. Allahu Kurani i Kerim sa ولا اصغر من ذلك اذا ما طaq se nje atom ska keni punë kemi me mot. Edhe më pak se një atom. Tëna pjesën e Vogla Kurani i Kerimit edhe për këto fol. Çka ka atësh në vërtetumtumo? E vërteta është e vërtetuar edhe ajë di har nuk ka nevojë. Vërtetuja për shembull në kanë në detë të shkollës fillore, në 60-66-ën e kanë kryer në shkollën fillore, kanë nevojë tash më, më thon me njëa shkoj shkola, një jam, shenat, të shkolla në nivul të jam shkollat. A krijata. E ishte fjala Allahu gjëllë dhe gjëraluhu fa emma me nëthëkullet me vazinuhu fa hufi i shëtin ratia në ditën e pëshojës kur të notën pun të mira dhe jo të mirat ati që do t'i vindë të mirat marand për një është fjallë unë për e shtojë e për tham një njeri i ka një mitë këshia edhe i ka një mitë mira plus një të mirë ki njeri nuk hingë e nëmë farë se Allahu ka thonë fa emma me nëthëkullet nëse rallon pëshojë e të mirave Në Serandon ajo as kryz do dje, ki ka bën më shumë mirë se sa ka bën kërc. Prati, ulemat kanë thonë kjo është 10ta grupe njerëzve, se dimë grupi i njerëzve do kinxh jan në fare, prej muslimanëve. 10ta është ajo që tmirat i ka më shumë të qtia për një. 10ta grup. Inshallah jemi. Inshallah jemi prej këtyre njerëzve. Është këtuçi në ëh do të, këto njerëz janë ato që do të orientojn, do të drejton Allahu ka xheneti illa në xhenetin e Allahut do të jën të kënaqur. Ka thonë, çka ka kuptimin fi 'ishatin radiya, di komentatori kuranikërimit ka thonë se prej vendit ku ash vendos çështja artiste do të shkon në xhenet. Prej aty fillojnë klasit. E çert komentator kanë thonë se në xhenet do të jeti kënaqur. Ka thonë xhenet, po se po, po kënaqësit e këtij fillojnë natë vend kur dëvëtohet se kia shpiktive që i ka të mira për një ambashon faqë në një hijeshë të rajdhe, e pasajten në jannet e lartë në sura Chehran Kurani i Kënd. Kemi tableton tjetër për shembull. Tani kundërtën, do të thotë atij që ka besuar në leh të veprave të vendit të tij, vendi i tij do të jetë në havi, dhe si më të thëj kjo havi, është të jetë të çës, ajo çeto njoftoi se ç'është havi, ajo është zjarmi i dëftishëm të lartë. Kemi emra të ndryshëm të xenemit, për shembull tani këtu kemi havi, pastaj për نافقه ديپوتيكا دي ال... تيدرق بس اسول من النار اتيره تيت دوتش تشم سكال يعني خطته ان فاما من خطت ايريثو هدر واماما من خطت موازينو فهو في فاما من خطت موازينو فامه هاويه قطوط يالا ام نجور ارا بده ما ظنان ميرفو جوهارا بن جوه فاص جوه تلا برشمبو تمفالي 25 برود ما فون ما شو تشكام بيتمي dua robi ka von kapos për shembull i ka qostuar 300m, 400m, 500m këtë merradhës një gjush më pas me 8 milion fjalë të praktikshme në fjalorin e tij. E saj, thon "um, as nën, mirë po këtu nuk as nën. Po as um, këto pjesë të organizmit njeriu. Cë malaika si ato njerëzi peshorja e atij do të jetë lehtë, do të do të jetë lehtë. E, kan, e kanë e kanë fjalën kësiat i kanë më shumë, teksiat i kanë më shumë se tmirat belajë që do të ngrent për këtë pjesë në janab, famuha havi dhe të të melajë që do të ngrert për këtë pjesë të trupit, për flokët që janë mbi ball. E kanë thënë 6 to pro. Njëriun kurpë e nënshmoi i kanirin që të pra. ka, bot më shumë ti penunshojka kur t'a ja ulë kokën. Kur t'a ja ulë kokën për dalë, fëmiu nënshmoi më shumë kur t'i ngrahet veshit. Fëmiu nënshmoi më shumë kur t'i ngrahet veshit dhurri në smohet ma shunti kër ti prekat huna. A në gjennem, në smini maj maghë, është njeri utë kër ngratë, fa umuhu hawia, dhe ma dhe ma adrake ma hia. Qa kjo? Dhe narën në hamje, dhe të thëtë, kër e ka fundin kjo? Kjo ngrame, kër e ka fundin? Dhe narën në hamje, zjarë repësë, zjarë i cilër jepë njeri utë dhe djekë, me të menë për shkak se është njerë të mirë melaiqet do t'i kapin në disa jetë pranore këtu totalisht bë më mbytoan dhe do t'ju ëh mësoj kam dije të tjera ti e pastaj do të thënë do të thotë kur të hym xhehen do të thotë kemi faza të ndryshme të foljes timit dannime më grave në një ajet i cili ke thjesht nuk më kujtohet Allah gjënë se nuk ka se të të gjithë njerëzit e përshtejtojnë ditën e gjykimit pastaj thotë se kujeni ka thoni ai ne Tajeta e habull. Po. E ka mendoni ju pse mund të ska e përshpejton? Khuliqal insanu min ajl. O u qulqal insanu ajula. Falja e Kur'anit të Krijum sura Isra, inqul u qulqal insanu ajula, neriu anji krijuar i ngutsu. Edhe kë i paburin në shumit e naseve ka dëshirë ta dinë më gjo para se të ndodh ajo. Në shumicën e naseve ka dëshirë tan ja në shemb të sum kthë, mëriun, më jem po shumë thjesht. Edhe kërkoj falje para se ta them. E të sfija i ke fëmijë për shembull 10 vjeçar të vogël. Edhe me lut një loj, metal i loj, xialit, i loj të xialorit sho, më von për shembull kur ta martojm këta, ai ka 8 vjet i qçiçesh buzë pak. Edhin ti sa has koha fare, ai edhe 10 vjet duhet më prit, mir po e shokhin se i klojtët pak ajo në shku ka dëshirë të ndodhë në gjojë ja e mirë, para se t'i ven koha edhe në, nga kjo kuptojmë se njëriua është i guqëm a i para se t'i ven koha grunit me e kor dërgjona i ban hazër edhe i hinë një frikë se për i delpidore njëriua është i guqëm me i thonë dhe njëriu në gjimë zvetit për fundur notat, mbaroj, në notat ke vetë mbarojnë në gjimë zvetit në gjansërë me i thonë As dhe arsnole me zalt, ka dhallë ka katër muaj xim, kemi mësim, kanë chef oni, jo, mas nuk qrikanë mirë kjo. Don'mi bo jona, don'mi me, me u pri jona para konvetat ati, para se ju vën koha, për çata Allah tha, u qulqa al insanu, u qulqa al insanu 'ajula. Thank you for in good. Për çdo ditë te kiametit, Kalihara i ka dëshir tindu, dërihara nin tu thon o zot mer bashpirti, palidhje me kluti, palidhje. Ku josi kanë dë, o zot mer bashpirti, para kuj ora rei se ka ngushtuar me një fjalë para djalit që ka ngushtuar me një fjalë para kuishijes për një bërnoka për diçka tjetër o zot merr me shpirtin do thot është i gutçel ja me katrash katjef me dek në në të në raste kët, për të qenë katjef metu në kat në kat kontekst e do di drejtë ja me dek katjefta të kishai ka pas kajefta shope speca që ka qenë do falë ndër ajo pra se do ndodhen gjitha gjërat por to ata të kameti i ka ato para përgaditjit e veta ose tani të them parashenjat ka shumë të tila por cilet janë parashenjat e kjama njërë prej ative prej atire gjërëve që jam të, të tjekur në... në hadith mësë shumë po mësë shumë të hadith po dhe Kuran i Kerimi nuk ka nuk kanon ka ka pa, pa lejmru unë dhe të tjekit dhja jetin Kuran i Kerimi vështi që tjekëm njëse lunë ka në saaf e janë në mustahaf edhe Allahëm, Qurani Karim, «Faa wa innahu la ilmun lissa'a». Këta në thaë par në lidhe me Isa a.s. Uh, uh, puna Muhammed Bosaqas, s.a.n. Allah'a s.a.m. iqtën se ti je i fundit. Mirë po para l'a imrimet, pra i para l'a imrimet, se kjo bërë do të me'r fund, ash edhe Isa a.s. «Faa wa innahu la ilmun lissa'a». Mirë po këta nuk e thaë, ardhen edhe jetën e ati, ashënje dhe si ametit po ardhën e fundit të ati në këtë botë e patë Allahu qëllim qëllim e patë në ajetën Kërani Kerim po inëhu dhe me thënë ardhja e ti në fundë ashen të reguës i ditës këja metët po inëhu lë ilmun lisa një nëzim për një një nëzim e mështarë të Kërani Kerimit është kanë nëzua inëhu lë alamun lisaati a thënë arbajrak ashen të reguës se dita këja metët të të bëhë kja është nj عفان الله جل جلاله وان من امه الا ليؤمنوا به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا وان من امه الا ليؤمنوا به تصنا بسويف عيسى عليه السلام اشجان طهي فارنا كان لزيمين بسيدان بس دوثوي تصجول دوثوين ارجان دوثونغريتناك دوثوين سانغريتناك لداي بولوك نا انترسون ناموسيمار بسويف عيسى اشمليت ادى عيسى بري. عليه السلام يديب بيدوي vjen tokë është besimi i jot i paluajtsh. Pra, i gjallë është, i ngritur është. Do të vjen po Allahu subhanehu ve teala, Kurani i Kerimeve, 4 ka thonë in wa in min ummah. In nën kuptim ma, wa ma min ummah. Stop people, the stop people, the stop there etj. etj. etj. etj. shini popullin, pjesëni popullin. Ai nuk do të bëson me isën para se doat dita kiamit wakim min umetin illa minun nëbihi qable më uti para vdekis ati vdekje e sila do të jetë varrim i ti në to vdekje e sila do të jetë varrim i ti edhe ata do të jetë varrim afer dhërit Muhammed Mustafa me krawën e majt të umerit radhiallahu ta'alanhu për të njallu meri që shedim për të njallu meri edhe edhe mu bakrë edhe Allah aluman me zdipën nga marit dita kiamitit edhe ardhja isës nuk do të jetë Për gëmërë po dhe kërtë gjëmot. I këti për gëmërë, a.s.a. për të ahuzë vërtetën sheshë, gjëmot dhe kërtë, i të një do të kërërën më këtë shërja. Jo me shërja të rivetë, pa me shërja për të në tonë. Jo si për gëmërë po. Këtë të të jetë e ka fjallin, se kejtë popojtë dhe të besojnë në te, para se të bdithaj pëdekje fizike, si ne. E ajo kur dhe të ndohë pra? le ka ididis founded ar di ais as dogutan wa min ummetin illa la yu'minu an-nabi qabla mauti athun ilaw yawm al-qiyamati yaqul alayhim shahida didr jikimi christerve do tjet dëshmitari më i madh se e keni pas lënë rrugën time ditën e kjer qiyamete do tjet dëshmitari më i madh i christerve edhe qi pasojë të api duke ju thonë se ju e patë lënë rrugën time rruga ime nuk ishte kjo por rruga ime ishte ajo për të cilën erdhë pas ditë mbyrëte isa çfarë është ky çdo që para shenjave zhvillojnë betejë të lloqtarshme me Dejjalin si dëgonë është para ni person paske nje gjithuimë shtojtoi Dejjal mir pa jo as definuar fatisht apo mundësimin e veta një nj, docet miri se hadisat rasullullah tash shtojtoi bagerit Dejjal po i thoin bulluxerit Dejjal fjalë popullit që janë kanë lidhje me fentare Rasullullah r.s. laj mëroj se do të vjen një një njëri me e në në të gjallë të kohë. Me njësi, i shumëtuar. Në të kohë kur e foli, a i këtë hëtisë, ishte një njëri në Medine. Musi e përshkëroj Muhammed r.s. ishte një njëri në Medine. Ashtë të marë i tha, a të shkoj ka praqë. Dukë mëndu se Rasullullah e përshkëroj në qatë njëri. Fa injekull, fa anë hu. Përgëmëra r.s. Ditje, fa ana leh fa sitya aikisht ka po jo, mendon me alta uniam djalta si oti sa ti ur ki on the ditje do ja liste kozati fa yo ja umar do te me kazusestan ketu ki do te ur dai do te person njeri i cili do te dhut, do te hirat allah dhe zelat do te ja disajona yomujiz yomrekuli po mundsi te dano na nga allah dhe zelat do te vite qanta e do te van disa vepra disa pria per shembull qite si është shivit derd derd veti si thonë shivit mos bjerë, nuk do të bjerë e këtu me radhë, darit rritet do rrit, të rritet, mos rritet nuk do të rritet. Këtu me radhë që nat moment të provojnë muslimanët apo jo muslimanët. Bësin tarat e forta apo bësin tarat jo të forta. Ai do të jetë për ta dalluar kush është në rregull dhe kush nuk ka rregull. Kjo e ndonë e pastaj i xhalel salam. Pasi qite bjer për ta luftuar këta, shkatërruar këta edhe punë tëra si krichen e derën edhe disa gjëra të tjera të kemi dhënat e ardha aty e kafshin e tokës mbi të njëjtë, a, nitë drejë një, një por shumë gjëra të cilat janë paraqitë e këtij mediti. Janë të kur nga hadithat e Muhamedit aleyhissalam se janë edhe çrënditja e popullit, çturia e totale. Arrieti në një zgrip të shkatrimit të moralit e tjere tjere. të tjera të tjera. Të cilat janë ato hadithe dhe apo thosën me ditën e sotme këtë çrënditje që po ndodh një nëmër shumë i madhë, një vargjë i hadiseve me të cilët Muhammed Mustafa e sallallarë nëse u drejtu u metit vertë në lidhjë me spjegimin e paralajmrimeve të ditës të fundit pashtë të momentalisht janë e, bukfal janë bukfal do më thonë janë si kama për këpute të më thunë adhe qarta për u metin edhe për u lemot si do mësë edhe për ata që në të gjojë me sinceritet për shemë قام قام قام ويا رسول الله متى الساعه قررت تكلم لكن كنت كتا مسلمانه او يا مسلمون تفضلوا يا هشام لا تقوم الساعه حتى يكون حتى يسند الامر الى غير اهله صح ما حديث صدقته اذا وسد الامر الى غيره تنتغري الساعه Kur ti lihet një vejë për muslimonet, kur ti alon një vejë për me krija ati që nuk e meriton, prëtë në ditën e kja amet. Për shemblë, bohat imam me një fshat, a i që nuk e meriton. Bohat muajzun me një fshat, a i që nuk e meriton. Lihët zëtspije, a i që nuk e meriton. Bohat mufti, a i që nuk e meriton. Bohat mrat, a i që nuk e meriton. Bohat kretari muslimonve, a i që nuk e meriton. Për lijet me rrujt një, një, një, një rojtore, dikullë ku duhet me rrujt dikush, për lijet me rrujt ai që se meritojnë, ai fa afte, ai që nuk ashtë për ata. Splegon fanë, ai që nuk e meritojnë. E që në fush me punu një pun, atë që farës s'ka lidhje me atë punë që për e qënë. Kam shu për shemblë për kemi, e qënë miru në dhenë li yalon njeriu dit nipunchi nuk ash por te mos timale ka koni da usid al amru ila ghayri ahlihi teltagri saati ti li nipul mulla yakubi chi nukas ia prate ki potu du ta disu dit yakamet dafru ponta marmeta per shembull mas miris mas mil se veten me mar per shembull ska cert me milion mone ash hala ma ndarsh me qafam nqbard dit yakamet derisa ju kur ta zgjedh njeriu me judhet Luka zgjerni atëciaj më i poshtë edhe i baba i atij ka thënë ashtu. Do bëjmë as moralisht, më i dobët, edhe baba i atij ka thënë i dobët. Për i fundit që i ban ai çe i zgjeriu, sa për shembull, as gojë ndyt, edhe baba i atij ka thënë gojë ndyt. Luka i më Luka, velatakum sa'a hatta yekunu hatta yekuna ne xhertumuhu Luka, em Luka lutti minuta hadithit, t'i ksoni votat deri sa ju kur ti votoni, kur ti zgjerni njerëzit Ai që për e zgjerni ju është majtë dëbti, edhe prindja ti ka qëri dëbti. Në dëshka kjo hëna s'ka arë po më siguri. Dhe dhvjenë, thashtu me, nuk, na nuk jepërstatim hadisin kur kuj, po e spjegojnë që shash, inshallah sështë asha, jo na kemi qefë të përpundës me kantash. A thëllë, ja Rasul Allah, kur bëa dhita kja mëtët? Kë thëllët, La të kumës, la të kumës sa'a, fatta ju kelli më më nësa, shir Nuk më dhukat këja medit dërisa ju nuk dhëtë fëllin më janë në qetrin Në ripin e në lanës dhe në tojën e penin e kam gjik Të është një telefon me pas të të dhe njëzit pëshpia i kanë telefonët e vetë Lënishtë më i me marat dëgjusën edhe menu të koma mbi mbas gishtave koma Se shofën sa ati s'ka fije asni milimetr vend Ma të për e përshën dëgjusja e gjatët dhe e veshtët dhe gojës Flën mirë në kompë dhe toj jo, e kam gjikit asë pë ka thënë, kur doat dita kiametit e rasulë Allah, ka thënë rëgjelun sin fani min ummeti lem arahëm a bahtë, di grupën jesë të ummetit tamë nuk i pojë shofë unë tashë, do të shofën atëherë kur do të qërë dita kiametit afer në pragën atë i, ka thënë, së u gjenë atë di grupën ka thënë nisaën kësijatun arijat rëunësuhun ma ilatun munilat rëunësuhun në ka aslimat il bukht këtë pjërë të hadisit du Këpësta hadisi duhet ta dëgjosh çdo vajzë edhe çdo poemën me shumë kujdes më. Atë thonë rizal nisa'un kafiyatun 'ariyat qara kur ti shifni rub un's toyshot qaton kuon teme. Se s'shos nuk kanë kuon teme me çarkullu. Atë thonë nisa'un kafiyatun 'ariyat qara taveshura jo taveshura. Taveshura do të thotë të veshura. Jo të veshura. Të veshura dhe më thonë të si si mundet e veshur e veshur apo mundet e veshur e veshur se ajo as vez as ket edhe pjesët tërpsh me ndështë të të trupi që zbëzën farë më dokë i kalon qelë e kjo në moment me pyjtë thëtë jam e veshur po nuk ashe veshur nuk ashe veshur se nuk ashe veshë sërsi duhet edhe nisa unë kësijat unë arijat rrë usuhun në kështimet i lëbohë e thonë flokët kri, k, kokën e kalë flokët nëllë i kanë në formën e gungët devës si që banë devë janë shpinë dhe po të qkojnë të efe friz Tash edhe janë regulërnë flokët në atë më njërë që i njajtë devës, shpilës devës. Këto, më iletën, më iletën. E thonë, kur qëkojnë rrugës, disi këputën. Qëkojnë këputë, duke në këputën me disi. E, nuk hecin drejtë. Hecin duke në shirë. Këto, në shumë lajtën. Më iletën. Ilet. E thonë, më iletën. Jenë provokatore të njëriut që është ndretuar, njëriut që është më rrugë ishpun 2 janë provokatorë e provokojnë çetrin ma ilatu mumilat n n i, n e ka uktar grupi një grup kafao te ka vërtuha disi kafao rrejalu alehim siyat ka aznabul bqar ydrubuna be anas ka grupi i dit te delisuan ruk bura, n n i grup bora dan ne tukinevet ni piesh nidmini element ni joh injan bisit lopos i rafin njerzit me ta ydrubuna be anas ka oni rafin njerzit i rafin njerzit për fine apo për kënd me ta do xalun alehim siyat ka'anab al-baqar ka don kan kanjme vati injan bisit lotos i rafin njerzit me ta apo kur ti shih në këto për rrug takim takimi me nerman dita e kiametit tash shumë afër e kanë pyetën kur do dita e kiametit ka thonë dita e kiametit vot atë kur do të vjen dita an talida alama rabbetha wa latara alhufat al'ura Riaa shëa, jetëtavëlunë fi lbuljanë Këtën, dhënë, di pa kërëmajtëtë kërë bëërëtëtë herë kur nëna ta lindë zëtriju E lindë nëna zëtriju ne vetë Këtën, si e lindë nëna zëtriju ne vetë, nëna së kamën si me lindë zëtriju E lindë nëna mëratin, e vetë E lindë zëtriju, antallë galë amëtë rabbetëha E lindë nëna kërë destarën, e vetë Në kërëtë i min zëtriji, në kërëtë e kalin zëtri në dhe e ka rrit bile. Kur thot nones, ti thot në nështë pi smervesht, kjo sa punajote, kjo është punajon mo, i thot e vladi nështë koha juve ka kalu mo, e koha e në nështë dhe babës kur s'kallon. Këta do të adinë zdof mi vogële dhe zdof mi ma, se koha e nështë dhe babës nuk kallon kur, asë një herë. Ka kalu koha juve. E, nuk ka drejtë smi ju, kur ti thot nështë dhe babës se ju atë herë. Ato janë halar që kanë ruajën dhe popullojnë për takën dëjua atëherë. Sa atëherë po jutash, baba dhe nana janë atëherë, janë tash elëmesa. Ato janë gjithmonë, edhe faktikisht s'kan. Çfarë mundi si me diskutojmë bazas se ne as jemi këto ti diskutojmë këtu. E kur ndodh kjo, ka thon atëherë nana më e kalin zot njëunde vet. Ai urdhon atë dhe i tregon mu uli, tregon mu uçu, më vesh në mbarë kur më han, më kumotaj. En telli dal amat rabbata wa antara al hufat al urah. Fale kur ti shihni që kam datët, ato që kan jetu datëm, kan rrujt dhenë, kan rrujt dele, kan jetu në bjeshkë, kan jetu në malkësi nëltë, rea është shë, zdresin posht në rafshina, jetë të tavelu në filgunjen, tha, kur t'i bojnë që ato ndërtesët e mgoj, atë veshën e atë nëthën mirë, kur t'i bojnë ndërtesët e lartë amel, të dhini se dhita kiametit ashtë atë dit afer. Jetë të tavelu në filgunjen, kështu kërja boli disa pëjtje, disë njonja për pëjtje dhe ka, kur bërët dita kiametit so, tha, më të saa, tha, so, unë nuk e di edhe që përmë pëjtë së dhika adina i gjëban, edhe jas pjegoj të antalli dhe lë ametu, rabbetaha u antara lë hufate lë urarja asha jetë të të dhe në në të bunian Përgjër, kush ka besim e beson kiametit kush nuk ka, hëtë, andohet dhe së ndohet uh, dhe thët, ndoheta edhe së beson Fee, dhët, në të atë pas vdekjes kur të takohet më njëherë me të ashtuqueturin kia me të vogël ai është dënimi ose nëse ka punuar mirë mos dënimi në varf për këtë jo njeriu nuk do të beson mos vdekjes do të bëhet zak kia me të beson para vdekjes eh do të bëhen para vdekjes ka ekzistojnë argumente shumë trashë që ai beson para vdekjes ja për shemb në mendemag në mendemag kis ka pranu kurse ka zotë dhe ka vdekje edhe ka ditë tjaloti po ndoshta vlash tall me ta apo me një kusht prej kushteve të kësaj fa as tall por e ka kap kanceri edhe e ka shtyër për tokë mirë edhe e ka pa udhën për tëm rruga nëse nje të shofin nëse të shohin çart sigurisht ka kap para lajmrime për ditën e gjikimit ka para lajmrime se un do të jem më smut se saolta ka para lajmrime mirë por nuk i levron njeriu me para njerëjit lajmiron po i ndiin brena e i lajmiron me gojë diku se i lajmiron në me vepër para lajmërimet, saj dhëta pranëllë se ka ditë gjikimi janë, a ka për një dhinte më dhe ata, për shemblë, edhe shtrijet për tonë të shkoj njërë ditë me po. A janë a thua atë ditë bisedet e ati, si atë ditë kurisht e ai minister? A dhë qenë bisedet e ati, atë ditë, si kur atë ditë kurisht e ai krijetari bankës botërore? A dhë qenë bisedet e ati, si kur kurisht e ai pashë, me qina i veshën, për shemblë, me grada me lojle, jo bisetet ati do të mërojnë nuk bisetet, nuk bisetet, nuk bisetet nuk bisetet, nuk bisetet, nuk bisetet nuk bisetet si një viranë për i viranëve edhe të më falni se jam nisë për një rrugë gjatë këmë kur tha jam nisë për rrugën e gjatë e ka besu qdo zonë që për përshinë rrugën e gjatë e me në mëdhajt për avdheke si kanë pëjtë kam thonë, shka për në thoninë majsë mëra mi kam thonë që to shtatka djenjofar ata citat sot tjetër vetëm kjo më në fund than shtatka djenjofar do më thonim erërteta shtatka djenjofar këtu në këto momente kam besuar çdo gjë edhe nisem për dyja këmitë ja fitues ja humbjes al për voth trenor rasulullah sallallahu alaihi wasallam çfarë dakatrequ than al, al qabr imma rawdatul muryadil janna au hufratun min hufarin nar zari ash yab kat prej goftëve të xhennetit ja thur apo grop فريفورة أو فريغروفة جهنالي اتنشتي كذن من يصر لهو في قبره فما بعده ايسر كوي بوهد لئت مضر يبوهد لئت مزوري ومن عصر لهو في قبره فما بعده ايسر كوش اقان ورلان مزوري اضماران اكوش دوتا كتران ورلت اكوش دوتا كتران فستموتون كما تعيشون دوت ديسو فسكنيتو فستبعثون كما تموتون كما تموتون Udjo, u të këllë dhe dënimin e barë. Gjithë të rësë gjitha këture është mirë të thunë disa fjallë që njeri u të mësa e, të mëse përjetoj të mërë. Gjithë të punoj që të mërjetoj atë më të miren, si që të eke në surë në uafë e tri grupe, i të parit, mesmit, që të jetë prej atyre të shfëtuarëve. që arë kanë deshë ta sëqaruj në një gjerë para popullatës, para popullatës, kanë dozë që kanë sëqaruj një gjerët shumë të mbuluar, por kanë dozë dhe të një të vazhë që ata kanë mbuluar një gjerët cila ashtë të zbuluar, atëra ashtë jashtë, ashtë jashtë ta jashtë ta zdo mbulese. Zdo gjë, në këtë botë e ka definicionin e vetë. Ashtë në rëndësi se hoxanarat, ulemat, në islam gjithë mund, kur kanë foj i kanë thonë gjëmatit bat, i kanë thonë muslimanve, dika këja medit. Kanë thasë të drejt, për shpak se kjo dit e banë këtë emër. Mirë po, para se gjithasht duhet, staku për këfi, ashtu në gjuhën e për shto populli, që të ardhin populli, për tëllën pun flitë të drejt për drejtim, Allahën Kuran i Kerim, këta me edha dhuat, tha, wa ma arsëllëna min rasulim, illa bilisani qomi, Sto penga më arti ekimi çu, e nuk e kemi çu të kombi i ati, që të flet më gjuhën e tij. Ë, ne ju bëjnë lemo. E ka takia edhe shkakun, ka thon për ta sqaruar atij populli, bamirë rajona atij populli që futën. Pra, njohu dita, kjama, e që dita e kıyame, dita e kıyametit, çka do të thotë kjo? Do for dita e trezimit, dita e ringjalljes, dita e ngritjes nga varri. Në këtë mënyrë duhet ta diim, para se diskutojm për çdo gjë gjerësisht, duhet ta diim se dita dit e ambritit. E von emrin dita e kiametit edhe kjo është vetëm një emër trej emrave kjo ditë i kanë thirrë paschin emërnie mnie prej paschin emrave të këtyj ditë është dita e kiametit do thotë e përfshin vetëm një ngjarje një punë për i punëve e cila do të ndodh në këtë ditë në këtë ditë do të ringjallen njerëzit prej varrit do thotë jo ul kiamet dita e ringjalljes dita e trezimit dita e këthimit të Allahu Gjellë Zhele Luhu e të ashti unë mendoj se për të folë për këta Allahu Gjellë Zhele Luhu një numër një vark shumë shumë shumë të gjatë e zbritin Korani Kerim të ajeteve edhe për i 104 mën surëve një një surë në të zhuzi 29 Korani Kerimit e bad emnin e ditës kiametit e për surët të lë qiamë atipu Korani Kerimit të lën me la uksimo bëja u mën lë qiamë obaj i be në ditën Allahu subhanahu dhe dhe jalla, u uçta be ban asnjëherë nuk e ban ndonjë gjog, e cilat pa ku bëm ose ash beni vlerë vogël. Pra Allahu subhanahu dhe dhe jalla u ban be vetëm në jsonat e mëdha, vetëm në jsonat që kanë karakter edhe trajtimante veçantë, edhe trajtimante trajtimante. Përkat lajm si teksuam po edhe në surën Enabe, mirëpocha edhe sura të tjera ku potentojnë kjo e vërtetë absolute që do të ndodhë, do të do një ditë نعت ان نزي صوت من الايه 67 الذين يخرجون ب 30ه التي قصاي passam dietro per che 30 يوم ترجف الراجفه ايهن سوره الراجعه القيوم في beginning السوره يوم ترجف الراجفه تضعها الراففه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون انا لمردودون في الحافره ليتق آه... برنيز ti kanë i tur Mbeka çka sura e cila përfshin jet, këta ajet apo këto ajet që qi, cituam tash ka zbrit në Mekkë. E përgjigje, ka ar përgjigje për njerëzit të cilin jetonin rreth Muhammed, për njerëzit të cilët jetonin rreth Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në Mekkë, edhe ishin të gatshëm vetëm, me vetën, me kundërshtuar çdo gjë e cila vinte prej Mohamed, prej Vahid, Mohamed, e, Rasullu, në Muhammed reilahi dhe Muhammed rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doniherë të kontrolluar në mënyrë të vetën, doniherë të pa kontrolluar. Në shumicën e rasteve Gjenin me fjalët e veta çdo ajët që vin të tregon se ka mendollën ngjarje për ngjarjeve të cilën do të prajshin i larg. Allahu xhallajel ruxh. Afër siç ka furura suratul Ma'arish në juzin, po në të njëjtin juz. A thonë nëhum yaraulu bu'ida. A do të shohim ata larg, wanarahu qariba. A thon Allahu xhallajel, a do të shohim, na do të shohim ata afër, se ajo as tak para se të ndodh, afër do të them, tak para se të ndodh. Ve yawmat tarjuful rajifa është uh, një drilë e cila do të kaplon zdo gjohë të cilin Allahu gjëlle zilalu e ka kriju të të daohë rradifë do të do tjetë e shëqrua me një vejë për qetër e cila nuk do të ketë largësi prej njëna qetërës fare se fjala rradifë në gjurë arabe është e marë me fjales rrad... në gjurë në kohën në gjurës qëto të thëmë në kohën e... folje e kohës kaluar në gramatikë, kohës kaluat. A, rëdit, i thojnë arabisht, ati njëri, i cili shkon me teje, po në mestije dhe vendit ati hapëve ati që hes nuk ka, nuk ka bëshlëk, nuk ka vend të zbrazët, nuk ka zbrazësin. Dhe me thonë, rëdit, rëdit, dhe të thot, di, di gjona pas zbrazësin vës njëna qëtës. Mëjnë me kuptu këta drejt për i hadisit Mahomet Mustafa's të cilën e transmiton Muazi, kur thotë kundu, radifu Rasulillah, a ishte në deve, o në ishte pas ati në deve, dhe thotë, mes ati që i hip në deve, dhe ati që i hip në shpinën e deve, s'pas shale sasaj, s'ka dhe ndëbohë qëtër. Të të bëhu harradife, dhe thotë, me dridjen e planetave, të që të gjohës në hapsir, edhe mbi hapsir, që ka kryu Allahu Gjellë Gjellalu, edhe të rezimit njeriut nga vorri në atë moment, nuk të të vahoha rradipa se e kuptojnë nga jësë Allahu Gjellë Gjelalu Mësë qaj fjale që në metena të regoj se shkazë brastin i pro zemrët të dhënë kulubu një u më i dhën u agjipa në atë dit që kur të shkatrohet planetat kur të shkatrohet gjësia kur të shkatrohet galaksionët të shkatrohet hapsira të të vahoha rradipa kulubu një u më i dhën u agjipa në atë dit të të shqip një zemrët e frig do të ka vrasin. Nuk do të jet, do të ndodhe kjo e pastaj më vonë do dhe dhe të tridhen automjetet, jo. Në at moment është edhe një të them çdo dilemë që po krijohet më vonë nga sigurisht, nga padituria, nga opinion, e, sepse ka të dhëna të ndryshme, shkrime të tjera se dita që a mezi do të ndodë për shembull në vitin 2012-10, nëse ashtu siç e dim si nga aspektet fetare, në një rast burështhyetur nga Xhibril alay salam, Muhamedi alay salam se kur do të ndodh, është përgjitur pejgamberi hyn se e pyeturi, nuk e, e din më mirë se ai ç'i po pyet. Nuk e din as i pyetur nga. Po, ai ç'i pyet. A kanë të drejtat ata të thonë po për shembull pa marrë parësisht astronom apo gjeologët se koha momenti sa ton do të bëhet në këtë vit nishet trazire madhe apo kim? Jo, absolutisht kam të drejtë. Dita e jamedit që do të bëj, që do të ndo, është skend e pa moru, më anë të vërtetuar shkencërisht, as sa është ashë vërtetuar se dielli ban dritë, as sa është vërtetuar se natën është err, as sa është ashë e vërtetuar se uji është lëng, as sa është ashë e vërtetuar se guri është i fortë dhe luqtifet me dorë, as sa është ashë e vërtetë se oksigjeni ajrin e den hapir. Për çim A është arsë vërtetuar? Do thotë se të shumtë njerëz kanë shumë probleme. Ja për shembull, tash një problem për probleme që e kemi ne njerëzit dizon për shembull. Kemë ndëgjuar për xhallarëve edhe për jo xhallarëve thonë, "Nixh, kjo gjë a është vërtetuar fetarisht, edhe shkencërisht?" Mos pikspari, piknisja e gabuara është këtu. Ka sens, ka mundësi të thotë, kjo është e vërtetuar shkencërisht, edhe kjo është e vërtetuar fetarisht. Nixh, e cila fetarisht është vërtetuar, drejt për drejtë ka kuptimin se është vërtetuar shkencërisht që s'ka shkenf në bifejë s'ka shkenf Allahu Gjelle Zhelelu ka thonë që ka, ka metë njëri me vërtetu për shemë Allahu Gjelle Zhelelu hu vërtetuj që në është ajo shkenf të qëllën duhet të aprisim na që të vërtetonë se Allahu e ka vërtetu Allahu Gjelle Zhelelu në an thonë Kurani Kerim se dita e gjikimit dhe të bërë edhe tashtë i kjo më nuk është punë të vëmë në përloj laboratorie Gjithnat e vërtetojmë se ajo pubake, se ajo është fjala e Allahut e dhënë për e tij që do të bëhet, këtë skemësh kam të diskutoj, po kemi diçka më të diskutuar nëse flitë për shembull kur do të bëhet ajo. Kur do të bëhet? Prap, Allahu xhallaluhu e ka kriju Kurani i Kerim. Ja për shembull, suret Luqman. Në pasjonet, në pas ajetën e fundit të suret Luqman, të cilët Allahu xhallaluhu e zberiti, nënen për 8-5 gjinave dhe ju tha atij gaybiyatul khams dhimna tem fte shteshta t'qilet Allahu jalla porta jilat Allahu jalla jalalu ta'a vetem onidiktor edhe këtu nuk merr pjesë kush i mo një operativë pjesëve 5 një operativë xhanave 5 është inna Allahu indehu ilm as sa dita edhe koha kur do të ndodh dita e fundit dita e gjikimit dita e kıyametit sa Allahu jalla jalalu kitah dita tonë sura al ahzab taqen yeselukan nasu an as sa ullimha inda Allah ti sinti për ditën e Kiametit o Muhammed ti sinti për ditën e Kiametit do të thot ti jensë nzansat e vet mbusën e pystit ku këtë deturia e datës e datës është e Allahu xhallajelaluhu a thon wama yudrika la'alla sa'ata takunu qariba a thon shikamen don ti përqeta far diturie ki ti ti përqeta بيتا كي اميتت الله جل جلاله تطلع دتابن ا شوم افور ا شوم افور فيالن افور الله القران الكريم كاتلخصونا على قرائيتن القران الكريم كاتقول انهم يرونه بعيده ونراه قريبه وشوف النار نابا نشوف افور قل انما قل معل... علمها عند ربي في كتاب فصوص كيجا ات الله جل جلاله واشكروا على الخير لسوره النازعات كفوندي سوره الله جل جلاله وث jesëluluk an el saat ayana mursaha fi senteyo muhammed alayhi salatu salam sekur do të bëhet dita e kıyametit kur do të jetë fund kjo tu jekë ky ajet ka zbrit kur e jehudit një grup erdhën edhe pitën muhammed mustafa për trigjara edhe i tha nëse na e vërtetën të trigjara ozotri ne do të besojnë do të jemi në ummetit besimit tëm thaa cilë gjana do trigjara do pritën për shpirtin e pritën për punë njerëzveç grupos gjem vetri që fletën në tokë në shpejlë 39 vite, edhe një e fitën kërë dhëtë bërë dhëtë a kiametit. Allahu gjëlle gjelalu që jesë elune ka në saate e jane mursaha të përë përë dhëtën a kiametit. Kërë dhëtë jetë ajo? E jane mursaha, jane e jane u kuaha. Kërë dhëtë ndodha, jo? Ta fima entë min dhikraha dheja Muhammed, e qëtë dhëtë i për tërë? Ulemoh e komentit kërani kërimit, këti ajeti i kanë dhëtë të në thonë, shka ko kuptimin fjala fime, të të pisin për të shfar të pisin ato fime ente min dhikraha qëtin ti përte fime ente ila rabbi ke mund të haha fundi ashe Allahu aje din këta masmiri një koment ashe ki komenti dit të cilët fanë komentatorët e kurani kerimit se fime e ka dhe këtë kuptim po e banë me vete edhe një kuptim qeter a e kuptimi qeter ashe dhen se ju e sëloni ka an e saat e firma po tifosin per diten e kiametit atem pse tifosin per ta pse tifosin per ta ata as po e shohin se ajah as afra enta mun zikraha ti je shenja me moda asaj se ti je pagnar i fundit mas te je pa pagnar s'ka libri jot as i fundit mas librit tan mo libër s'ka e ligji jot çka takimi brua i fundit mas ligjit tan mo çdo lir tjetër është zero ti je shenja më modhe se mështë të e më nuk do të vehet regull në do të regullat që du të vehet qertë janë mënevra janë mënevra me të cilët ato do të provojnë me i rafshu vrimat e kësa i bote e s'kanë me mund pa ligjim të anë me rafshu asli hara dhe me i zonë ato dhe fiba e në të mëndhikraha këta jetë kër e spjegoj vetë Muhammed Mustafa e sallallare se në spjegoj si ma i mar i kësa i gjojt në dhe cila do t Wësë saati ke hatajnë Tha unë jam i qumë edhe dita ki ametit Sik të di gjishta Dhe të thot unë jam ki E dita ki ametit të të bauha Të të bau ni Ska zbrassin Të të bauha rradife Ska zbrassin mo Edhe aj i rafshoj gjishtin e ma në pak Ashtu që ki gjisht ma të manal Tha kadet në të sbika ni Tha për pak ka qenë të ubo para me Për pak ka qenë të ubo para me Ai thamë një hadith i di, mos e fal namudin e kündir, natën në xhamin sahabët meta dhe dolën prej xhamisë, ishte dielli duke parëndu mir, por një pjesë vogël e diellit kishte ata përëndu, i drejtoi shokët e tij ka diellin dhe tha, "E tarau në shëmse." Fal, po, apo shikni diellin, than po, tha, "Sa ka më at prej ti pa përëndu" dhe biseda ishte duke gugë dielli kur tjese për pak përëndos shumë shpejt, than po po e shofmi, than, "Sa tha, pra aq sa ka më prej diellit për përëndimin." në krahsin me ditën që ka kalu, Aqta ka merret prej botës në krahsin maticë që ka. Dhe çata e rramë këta një mësim shumë të qartë, shumë të shkurt, po në fund shumë të madh. Me me një fjalë, sipas çfarë ka thënë tash duhet ta kuptojmë një dgjona, -di, një nyëse e cila është ngushtë me besimin e lidhur, dita kiamete do të ndodh, çetra kur do të ndodh Allahu xhalla xhala ueddin, edhe e treta është ta dim se para se të ndodh janë disa shenja Për të cilët në bështë të adot, bështë dojnë ne emisioni të aso. Në surën ABC, a jetët 33 dhe 37, e kur të vi ushtima, atë dit një riu ikën prej vëllajt të vetë, prej nënes dhe prej babajt të vetë, prej gruës dhe prej kominëve të vetë, atë dit se cilët një riu i mjahton qështja e vetë. Dhe që bështë alë për një ditë, فإذا جاءت الصاخة قام الله جل جلاله اكتاها في القرآن الكريم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه قد اكتاها في الأصل يرزل doti kanë dertat e veta edhe çdo kush do të, të, të ikë edhe prej ati më të afërmit e ikaj tek Allahu më të afërmit jou ma yfiru almaru min abih do t'ikësh miu ne udridaps do t'ikësh miu prej nënës do t'ikësh miu prej motrës do t'ikë nga burri prej, prej gruas çdo kush ka thon Kurani i Kerim Allahu Te Alla zelalu li kulli mla'in minhum yawba'idun sha'n yughni ai çn prej nerva adet do ta ket dertin e vet gjall do thot me atë që do t'jetizonun dojën apo dërtin e vet, problemin e vet do ta ketë bon për vetin. Pra çka do të mendohet me ikë secili prej qytetëve. Prej punve që janë faktor që njerëzit të ikin prej një qendrës do të jetë edhe ajo se kurri që i bona aty keq, me siguri aty keqën ose këtu nuk e kanë paguën bot, aty duhet pagu. Duket. Ne fjali shumë të shkurta se kjo tema shumë herë përfshin një të katërt ndoshta Kur'anit të Kërimit, do të thotë se nëse unë të kam bënë një dam në këtë botë edhe se kam kriju këtu me teje ata shava pe çikambon do të mirën, ja do të hipën aty që i ka mbozullëm. E nëse nuk ka shkri, ka hala, pa tjerë gjuhë aty do të hipëm. Njerzit do ta dinë këta do ta kenë shumë qartë, para çka njerzit do të ikin prej nonës, do të ikin prej babës. Allahu xhalla zelalu ka thënë Kur'an i Karim, në suratul ma uh, yubsarunhum yudul mujrimu yawaftadhi min adhabi yawmi idz bibinih. Kjo është nga suratul Baqarah. Yubsarunhum, ka thotë. Ço pënjëri çetën? يَوَدُّ الْمُجْرِمُ أَنْ يَفْتَدِيَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ مَنْ ذَنَ أذاش إيغاتن يونيت تا ساكريفيكون شتوجو وێش وێت وێت دیتلێ قەمتیت دوکەثو یَوَدُّ الْمُجْرِمُ أَنْ يَفْتَدِيَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ بَر گڕۆنۆزۆت بَر ئۆولادەت وفصيلته التي تقويه بَر فیس تەم کۆمپلێکس یان جهلام شتەم مو وفصيلته التي تووي waman fil ard jamian thumma yunjih. Edhe çka kanë superfaqe me tokë me pazuli, çojë në jehenam shtotë mua për Kafrika, siku do të shkoën edhe për Kajo, që do të ndodh në vendin më të mërshëm që ska hidër atherë. Neri o Allah të jetë. Waman fil ard jamian. Jan tok të gjithë. Allahu jallaluhu kalla. Jo, këtu punën do të shkojmë këtu. Nuk do të shkoj, ti ke dëshirën e jote, për punën do të shkojmë ndryshe. Kalla. Sun innaha laha pun e kamdes ke zjar ne sahate ll shwa ka pun dot e kamdes ke zjar edhe kidot jan zerr lekuren e kokos krejas nga azabit dhe dënimi i madh dhe ashpërsia e ndafsisë te atizarit njerzit te cilet e kan meritu keta e kush jan atje qe kan meritu keta sipran e krimet e pohj kalla inha laza ne sahate ll shwa tadu men adbara wa tawalla dot ysir dot yab allah jalla jalalu goy dhe po e ljarë i gjahnemi dhët i sir ata që e ka në mëritu gjahnemin e kush janë ata që e ka në mëritu disa i ka se e ka Allah në Kurani Kerim të dhënë të dhu men edhbara vë të wella vë gjemaa fë aua e një të i këtime pra e ka të të e këtë aji cili i mlevë të parë të otë holë të vetën këtë bot edhe u futë të në dhëmrena në mbilë të dherën ndoshë të adhë për i gruës edhe i njenë të ato se Edhe për ndihmën e tij humanitare për dezhatin e atij për sadakët, ai zonte me një po i, një, i njëson tato, s'e thaj koka pasu, pa thë fajemata fa, fa, fa, fa, auha. Ni grupe dile grupeve, kjo kjo a jetë për 100 njerëz, disa grupet e postarë fundamentalistë me që më fu homar më zdajet pikrisht, ne ambësiguri do të bëjmë një kontribut, të cilë do të marr fondë, ndoshta do të them shumë i vogël në krasin me atë çafon edhe ai që, që kam më të fat e pastojm vazdojmë pranë sura tjerë, në surën At-Takwir, nga 1 deri në 14. ë përshkruhet se ç'i si do të ndodhë qsortimisht, pastaj një elaborim më të gjatë. Kur dielli të jetë mbështjellur tërë sot, atë kur yjet të kenë rënë, e çka për derë, të kur kodrat të kenë udhëtuar e bë bluhën ajër, dhe kur devët e shtrenjta të rijen pabarinë në pushh, dhe kur egërthirat të jenë mbashkuar të bukur dhe kur detat të vlojnë si zjarri i platur dhe kur shpirtrat të jenë bashkuar dhe kur të pyjeten ato vajza të varrosura të gjalla për çfarë mëkati ato janë mbytur dhe kur fletueshtat të jenë shpallur shpalluar dhe kur qielli të jetë i hequr dhe kur dhehennemi të jetë ndezur fort dhe kur xheneti të jetë pakur atë botë njeriu do ta di se çka ka ofruar të mirë ose të keq. Inshallah rahbun ruhimi la shams kuurat wa idha nujum kadrat wa idha aljibal suirat wa idha al'sharu ubtal që të dërinë fund të ajete e në surat të të, të kuirë për i njëtë dheri ku u lezun Allahu inshallah për zdo harf në no që i lezun të edhe ato që i për ndëgjojnë për zdo harf dhe të të vapë inshallah se kurani kërimi këtu e ka a u lezun dhe të vape, të vapë i meritojnë të legut e dhe ndëgjusit është mënira e të e kërë në të ajete këtu të më fali për fam vitëm krenat e disa gjonave se shka do brekënave të punëve që po cekën këta ajse është shpjegim e ka shpjegimin e vetë, thallë është vepër në vetë shumë e madhe. Dhe kur për shembull, i dha shëmsu ku virat, dieli a ditë që ta humb dritën eve. Edhe do të yti mshëllën me errësira, se e kapu jalan ku gratë, ku gratë as janë në vështjellje. Ot dieli i cili do ta humb një ditë dritën. Edha shkrimtarisht tash po famun në një dialektin e Eljetëve që folin jashta sai 38 ton e dodjoti hap dritë ditë ditë dit, se hapmo. Sërë. Sërë. E nëse shmto kurat dhe li a dit kur do ta humm dritën, do të jeti të mushkëllur me erdhjen e planeteve qera që do të sulmojnë me një gjetrin thellë. Do të sulmojnë me një gjetrin thellë, ku nëse nëse shmto kurat, واذا النجوم كدرت, i, i, i planetat e vogla, edhe ato më të mëdha, ato që kanë satelitë te veta, ato që kanë pusha te veta, ato që kanë sisteme te veta, se çift jet përplasën edhe atë me njëra çefën. Në kundërshtim me njëra çefën. Do thotë do ndos merrim më. Na trash dhyni mosash për atë për atë Allah tha edhe shemtu quwra. Edhe interesante është se nuk e filloi me yjet, po e filloi me diellin. Pse? Drita, drita. Yes. burimi, burimi i jetës apo burimi i dritës. Do të thotë drita kur çuhet fillon frika. Frika tjetër. Me me me shurjin e dritës është fillimi i frikës. Do të thë Allah shemtu quwra wa idhal nujum kadrat wa idhal jibalu sujjërat o të kuno lë gjibalu këthibën mahila Allahu të bukurani kërinë suratul më zëmmi kodrat do të raskapit në manjana qetrat do të shëndrohen në një pambuk ose do të shëndrohen në formën e këtive ule me që ike minat karave në formën e langë përka të meri i sëllis edhe i perplasis jana me qetra këtë do të shëndrohen më në jetën qetru suratul qarja Allahu gjëlle zëllalu thët johë matë këtë kuno lë gjib atik ku kodrat do t'jen në formën e pambukut i cili del prej pemëve të sprisur në formën e leshit i cili është sprisur afër lorës si thonim në një fjalë këtu do të jetë nat ku idha sem suqurat wa idha nujumun kadarat wa idha aljibalu sawirat wa idha al'asharu utilat ato kaf ato spërta ato qi i ka pasto kanë në barkë ne vet idha zulzilat alard zilzalaha wa akhrajat alard Okay. zdo gjohë që është në në tokë dhe të delë si për para Allah u gjëlle gjelalu u gjëlle shalu e prej gjohënëve që të dalim pra është edhe ajo që u tëkë kurani kërim se, vajza, se vajza, vajza, vajza të cilën baba në gjahilije në, në, në shekujt e njëronës para Mohamed Mustafa para islamike të mirë të edhe i thonë të në nëzvet vishë e vajzën se po e qëjt e dajt për shemë grur, grur, edhe e rrejnë të gruën edhe e mirë të shtatë visharën ed citatet për ka për ka burnia apo për ka burnia apo për ka jo për isnikri që e konsideronte Ajahini ja sëpër e barrostë çikën e vet xhallvor Allah qet ditën e gjikimit do ta pyet ja për shembull një arab e transmetojmë se u bë musliman në çështjen se si, ç'i si, kisht ndodhi me vajzën e vet ta unë wunder vajzën në lindestat e hundin vajzën në termën hunor edhe mundimta unë e gjeva pastë dohta prapë plotsova at, at qat pra, derisa ta plotësoja vurnien time, edhe afrova prape ngrave. Për strat, shetoni tha pas keqen vuri dobut e lonë e vullat e mbulon. Tha e kam pritë buzëa e punorit deri frimën edhe fjalën zonën e fjalës fundit tu thon bab e hangre e e e e trajtove besën e, e, e nonës. Tha dhe me këtjant au dan, Resullallahu salla selam ka thon në pasqyrë se unë i dënoj njerëzit për diçka që kanë bërë para Islamit. Ti ishi i përën, ti të kisha të nuk. Po islami i pëshinë. Shdo gjohë, mirë po kjo vajtë dhe të pëjtët para, di, para Allah në dytën gjikimit wa idhel Allah ta, wa idhel me uude të shukilet bi eji dhembin këtilet. Tha, kjo e vërës një pa fajtë dhe të pëjtët sfar boni kjo që i, i njau kjo kivarrim qëtun më këtë mënirë. Në pëtu tani kemi një përmjet kjetër për që më pat më partë të e këtë të si. Njëri u grumbullon pasurin një pjesë dërmuose, në ta kemi kur tek se do t'i lënë, o shemur kur devat e shtrejta të lien pabari në përsh, do thot do t'a braktisin pasurin? Në suratul hadsh në Koran i Kerim, as ki komenti këti ajeti se komenti kur Koran i Kerim i komentohet me njën i qetërin. Edhe maj forti koment as kër Koran i Kerim i komentohet ajet, me borat, ajet, ajet, ajet me ajet. Ven në numrin di, ajetin ajet, e komentohet hadisi. أقول <سؤال> يا أيها الناس الله جلال جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إذا زلزلت الأرض زلزالها ونرس كان فريك ديت ندري ذي أبسلوتة كسايد بوثة قردت مارفون بصورة الحاجة هي تنومر نية يوم تذهل كل مرضعك عما أربعة أجتوف يا من أجلاء كان جيتو ثيث أبو كان بارك دوك بارك دو تبركتيس Jahu me të dhhhelo kullu mërdagatin amma ardha Ë agents emla Wta daor kullu dhati hadhe hamlin hamdaha Edhe ma i tristushen Pjesë edhe ma i tristushme a jëtit E dhe ate që e kanë në dojrë Do të le shonë E dhe ate që e kanë në barkë Do të pako do të dhe tilë Prei vendit ku jeton Per ka friga edhe të mere që do të ashert A jo no në, qof njëri Apo së pikë fresh pu në qof njëri Apo jo njëri, se ka no njëri 하지 ta no njëri يوم تذهل كل مرضعه اما ارضعتها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى الله جل جلاله ودتي شيفر نييرزت داهو تدهو داهو بيت يا نيقه فظمهم بسكارى فاتلوكان في اتلوكان بري بري بري في بريتيلسيف بريتيلسيف نييريت تدهور تشكايان سيتاتي اسماء افغان ماتريم تساسار بريتسيف تاتياش ماجي مرتسار I tregon gjithë është So, prej cilësive të ati Tregon gjonë më shep, prej cilësive të ati Ka njën qilë mark në gjepë Tho të apodot a blej ku manovër E dhe se ka për sheraj, se ka për që deraj Se thot, apodot a blej shku për E i ka dhe të mark në gjepë Qëtua? Projë jam të mlaj Qa dhuma hum bisukara Tha nuk jam Walakin a dhaba Allah i shedid Ajo qipë ndodh parasime të ati Ka e njën dënim E dhe dënim i Allah Dhe ras tjetër, ku pasojnë vetëm Të teke ato në më të rëmësishkë Dhe ku detët të vlojnë si zjarët i flakëruar Detërët janë të përboda prej U i dhe lë Biharu fërgjërat U i prej hadjo, dhe thot Ka mundësi të Jo, është ka mundësi, për s'ka mundësi në rishë Nuk thëmë ka mundësi, për thëmë s'ka mundësi në rishë Dhe thënë, idhe sëmaën të të të të të të të të të të të të të t në suret të të kuirë për para ishte mo i dhe lbiharës të të gjirët dhe detnet kur dhe të përplaset toka me planetet qera në hapsirë detnet janë se kjerën ku jeton dhishë sa ato 500 uj dhe me thonë të i të katërët e ti e përban uj në sulmin e parë që dhe banë kjo kilam shivogl ku jemi na matë mdajt me shumë herë matë mdajt se kje milione herë matë mdajt se kje Po detna do të kalojë në zjarr për ujë. Tash që në picjen e thjesht njerëzin këto ja, nerv kur të ngjegësh kia i çes mi ujë, edhe shimi zjarrin e shihim me ujë. Kanuni jon aty. Mirpoj Allahu xhellahu xel lero ashti edhe kur ta ndron ai këta me liqen. Po va shumë thjesht. Nuk ka vëlim shkencor që i pa i pa kuptuar shumë i çuditshëm shumë. Uji çka? A është DO? Do të thonë hidrogjeni. O kujel. Etas kto dilon, kto diskuton sa shker. Njeni digjet, çetini me kujdig. Do thot të gjitha kushtet të bësura, këpi, të bëhuara këtu të përdoren në zjarr. Ne kanë provuar edhe më të vëlgjitoj, më të vërzitoj çajvote, sikur sikur sikur hudhi, gas, gas, lële, deti, po ma i vlerë. Kur vudi gaz drasa lei permëdeti edhe digjetin. Po mos harrojë njerëzit që në afta e petroli më i madh është në ndetje edhe aja lëng. Allahu xhelal xelau ta veidh albiharu fujratu wa idha aljibalu Fugjirat, nuk sawe sa idhe suhullu rafshinat, apë rafshnallët, apë kodrat, përthat detnat, pjesa me modhe e longi të cili djegët, është në detë edhe në detë. <të> Dë thotë për gjithin, sot shte se, këllëtronë. Tani kemi në surën L-in pëtarë, një dherin në nëndë, e kur të qahat gjithin. Idhe lë seba unë fatara, pa. Pasaj edhe kur të shka përdejrë mm. si mm. dhe, dhe, dhe në Ujithë si shku të cekja dhe në Kërë të lakitën parë Dhe dhe kur të përzihen detet dhe kur të drazohen parët Të bostë pas, po e qile njeri edhinë se qëta ka punua dhe qëta rënë në brata Pasaj, pasaj në pason O ti njeri, po qëta nështëroj ty kundrejtës Nja e juhel insanu Më të të të rraka Vë rabbi ke lkerim Kja është përti a parë e cila do t'i bod njëriut në ditën e kiametit. Aj, do t'del para vo, prejvorit ati, para Allahu Gjelle Zhelelu, -Gjell -Gjell edhe jo do t'del edhe do t'jetë në të vend, po do t'del prejvorit ku ka vërros, e do t'ston në vendin e caktuar ku ka më pëjtë. A të lë vakifohëm, dë thëtë, ka anëhum ila nusubin ju fidun, e, ja khrugjurën min e minel e shdati siraan, ka anëhum ila nusubin ju fidun. Do t'dalin prejvorit edhe me shpejtësi, së kur shka shpojshin masa ti puti të ative në shkretin me idhon me, me hongër, u gutëshin. Qashtu kanë në gutë dhe me një vend të caktuar, ku Allah u përseqën e në ka caktun veti, se ku asha i vend që du të rinë tazët mi vite, par Allah unë kam, Allah u thot me lajke, u akifu hum, eta shkretën në allën vendin e vetë, in ne hum me të uluun. Fa, dhe të pyten, e pra, që ka dhe të pyten? Dhe të pyten tazët mi vite, të ardhull me lajke të në rruho i lejhin të jo,